יחזקאל, פרק ו. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל הרי ישראל, והנבא עליהם. ואמרת, הרי ישראל, שמעו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות, הנני אני מביא עליכם חרב, ואיבדתי במותיכם, ונשמו מזבחותיכם, ונשברו חמניכם, והפלתי חלליכם לפני גילוליכם. ונתתי את פגרי בני ישראל לפני גילוליהם, וזריתי את עצמותיכם סביבות מזבחותיכם. בכל מושבותיכם הערים תחרבנה, והבמות תשמנה, למען יחרבו ויאשמו מזבחותיכם, ונשברו ונשבתו גילוליכם, ונגדעו חמניכם, ונמחו מעשיכם. ונפל חלל בתוככם, וידעתם כי אני אדוני. והותרתי בהיות לכם פליטי חרב בגויים, בהיזהרותיכם בארצות. וזכרו פליטיכם אותי בגויים אשר נשבו שם, אשר נשברתי את ליבם הזונה, אשר סר מעליי.